1018 року на свою дочку, котра опинилася в руках Ярослава. Такий обмін міг справді відбутися, після чого Анна повернулася до Новгорода і там невдовзі померла. Цитована вище стаття 1439 року новгородського першого літопису Дає підстави припускати, що і другий син Ярослава – Володимир – народився від Анни. Коли б це було не так, навряд чи новгородська традиція об'єднала б його з матір'ю, похованою Софії Новгородській. А церква встановила для обох єдиний поминальний день. Такому припущенню суперечить повідомлення повісті минулих літ, що Володимир народився – 1020 року. В лето 6528 -е родився у Ярослава син і нарече ім'я йому Володимир. На цей час Ярослав був уже одружений на Інгігерт. і цілком логічно вважати Володимира її сином. Знайти задовільне розв'язання цього питання надзвичайно важко твердження про те, що Новгородці в 15 столітті могли вже не знати, від кого народився Володимир, такою ж мірою слушне, як і припущення, що дата народження Володимира зміщена на один рік. Дім Божий великий святої премудрості Досі йшлося про Ярослава здебільшого як про воїна і полководця. В історіографії склалася думка, що на цій ниві він не зажив особливої слави. Ліниченко звернув увагу на двоісти ставлення літопису до Ярослава. З одного боку, це доброчесний князь, мудрий, гідний спадкоємець Володимира. З другого, Комітній певні скептичні нотки в його оцінці. Джерелом захопленого ставлення до Ярослава була монастирська традиція скептичного дружина. Дружина понад усе цінувала військові доблесті й таланти, а їх за Лінниченком у Ярослава не було. Літописне повідомлення про військові походи і битви Ярослава. Не дають підстав такої характеристики. Звичайно, не всі вони були переможними, але в тих, де вирішувалася доля Великокнязівського столу чи престижу Росії, Ярослав мав успіх. До його активу можна віднести переможні битви зі Святополком на річках Дніпрі і Альті, розгром починів під стінами Києва, відвоювання Червенських міст, Успішні походи начуть і мазові. І все-таки наве питання, хто був Ярослав передусім, полководець чи князь-нарядник країни, відповідь буде однозначною. Звичайно ж, князь-нарядник. Анатомічний аналіз його правиці показав, що він добре володів мечем. Але після тяжкої травми правого колінного суглоба, як вважав Рохлін, Ярослав змушений був перетворитись із князя-воїна на князя-будівельника. Є проте достатньо підстав вважати, що Ярослав став князем-будівельником не через нещасний випадок, а був ним від початку своєї князівської кар'єри. Досить згадати його відмову платити 2000 гривень Києву, щоб використати ці гроші для потреб Новгорода. Або звинувачення Еймунду саги Ярослава в тому, що він не мав м'якості на пенєць. Тобто був скупим. Заощаджені кошти Ярослав спрямовував на будівництво храмів, оборонних споруд, розвиток освіти тощо. Ось як описано будівельну діяльність Ярослава у повісті минулих літ. В літа 6545-е «Залажи Ярослав»